بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد العبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la ba'da ikhwani fi dini 'azza ni wa hafizakumullah jami'an sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terhadap syarah al-arbain anawiyah yaitu syarah hadis yang ke-29 hadisnya mu'adh bin jabal radhiyallahu anhu mengenai beberapa amalan-amalan yang Rasulullah kabarkan manakala orang mengamalkan amalan tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka sebelum kita lanjutkan fikum, sebagaimana sudah kami jadikan enam sebutkan terlebih dahulu secara urutan yang sudah kami sebutkan tadi. Pertama siapa? Pertama tadi Antum ya. Pertama tadi siapa? Eh, bismillah. dan barakallahu fikum yang kedua eh bismillah فإنه لَيَصِيرَنَّ <تصفيق> اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ Luka Albuabil Khair. Kamu itu ul. ul nara. Tala. Ehwa. Siapkan ya besok ya. Ehwa. Sebelah. Nعم برغلا فيكم yang keempat siapa tafadhol ela fasilat ka ummu qayyumat. Ya Alaihi wassalam. Alhamdulillahi pada belasan pada belasan lainalah semua qala kufar labaraka lakum yang berikutnya besok eh persiapan antum ya persiapan kemudian antum antum ya saya eh kemudian labaraka lakum antum kemudian antum ada lima orang ya antum antum antum antum ini ya kemudian labaraka lakum Antum besok kan? Eh, sudah 5. Yang lainnya siap-siap. Nah, barakallahu fiin yang lainnya siap-siap. Upayakan selesai syarahnya ini dan selesai juga soreannya hadis yang ke-29. Adapun na barakallahu fiin untuk yang lainnya insyaallah besok ya. Eh, besok siap-siap ya. Nah, barakallahu Kita lanjutkan. Qala Al-Syikh Salah Al-Hawzal Hafiz Allah Ta'ala perhatikan baik-baik dalam syarahnya itu Biarlah Al-Faham Barakalakikum Qawlahu Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Yaitu Tepan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Akhbirni Bi'amalin yudkhilunil jannata Wa yuba'idunil nar Itu ya Kabarkanlah kepadaku, ya Rasulullah, tentang suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan juga menjauhkan diriku dari api neraka. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena seorang mu'min, Muslim itu beribadah kepada Allah Taala karena cinta kepadanya, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Jangan seperti orang-orang Sufinya, atas kebagian mereka yang ekstrim, yang mereka mengatakan, Ya Allah kalau seandainya aku beribadah karena takut terhadap nerakamu maka masukkanlah sekalian. Paham Dan kalau seandainya kami beribadah hanya mengharapkan surgamu maka janganlah aku masukkan ke surga. Bayangkan itu. Ada juga yang modalnya Allah, kami beribadah kepada-Mu hanya karena cinta kepada-Mu, bukan karena takut nerakamu, bukan karena mengharapkan surgamu. Bayangkan itu. Itu termasuk Kelompok atau aliran yang setat seperti itu ada hati pada kita beribadah kepada Allah Taala karena cinta, mengharapkan surganya takut terhadap nerakanya. Nama barang kita lihat hadamayuri itu hukumul muslimin inilah yang diinginkan oleh setiap orang Muslim fadalah ala an-najatata latut khalilna diamanin maka ini menunjukkan bahawa saya surga tidaklah dimasukin kecuali dengan sebab amalan. Ingat-ingat ya, antum tidak usah bingung. Ada hadis yang lafaznya la yatkhunu ahadun minkum aljannata bi'amalihi wala anta ya Rasulullah, qala wala illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlih. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga semata-mata balasan terhadap amalannya. Bayangkan itu. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya Tidak pula engkau ya Rasulullah Tidak pula aku Tapi hanya saja Allah Ta'ala Telah memberikan aku karunia Dengan rahmat dan keutamaannya Sehingga aku masuk surga Jadi kita semuanya Berharap agar masuk surga Seseorang dimasukkan ke dalam surga Bukan semata-mata apa Balasan terhadap amalan yang dia lakukan Tapi apa karunia dan keutamaan Dari Allah Subhanahu SWT Dengan sebab amalan dengan sebab amalan para kalau fikm itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat, wana ruai dan bi amalin dan neraka pun juga dimasuki dengan sebab amalan. Penduduk surga dan neraka telah jelas. Kalau penduduk neraka disebutkan dalam Al-Quran karim sangat banyak sekali. Nah, para kalau ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa, bahawa neraka jahannam akan dimasukin dari kalangan dan manusia tentunya orang-orang kafaru wal muslimin wal munafikin na'am barakallahu fiikum di antaranya sudah antum hafal semuanya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi naril jahannam khalidina fiha ulaitahum syarrul bariyah na'am itu dalil yang mudah antum hafal na'am barakallahu fiikum ba'inna disalah banyak sekali banyak sekali mengenai apa bahwasanya Nah barakahalafikum. Nah penduduk api neraka dari kalangan jin dan manusia, tentunya yang mereka adalah kufar, walmunafikin, walmushrikin dan yang kemesalnya. Ketanah berikutnya. Fa'amanul khair yudhilul jannah maka amalan kebaikan bisa memasukkan ke dalam surga. Wa'amanul shar yudhilunar. Sedangkan amalan kejelekan bisa memasukkan ke dalam api neraka. Nah barakahalafikum. Contoh amalan kebaikan apa? Contoh amalan kebaikan adalah kejujuran. Orang itu kalau jujur berarti akan mengarah kepada kebaikan. Nah kebaikan itulah yang akan mengarah kepada surga Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan Alaihikabissuteki fa'inna suteka yahdiilalbir wa innalbirna yahdiilaljannah. Wajib atasmu untuk senantiasa jujur, ucapannya, perbuatannya, tutur katanya. Naam yang namanya kejujuran mengantarkan kepada apa tadi? Kebaikan, kebajikan. Yang namanya kebaikan, bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu Wataala. Lawannya apa? Iyat kawal khabit dan hati-hati kamu dari kedustaan. Wa innal khabiyah bi ilal fujur, wa innal fujur yaah bi ilanar. Karena sesungguhnya yang namanya kedustaan itu akan mengarahkan kepada apa? Kejelekan dan kejahatan. Yang namanya kejahatan menghantarkan ke dalam neraka. Wallaikum yasminallah. Ehwan fitnas dan ya Rasulullah sudah kami jelaskan berkali-kali hendaknya kita semuanya berupaya untuk menjadi orang-orang yang jujur, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur gerak-geriknya, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beriman kepadanya. Karena kejujuran tidaklah mendatangkan kecuali apa? Tumaenina, tumaenina ketenangan hati. Yang Rasulullah menyatakan Inna siddiqatul ma'ani lahul kadi barribah. Sesungguhnya kejujuran itu sumber ketenangan hati, sedangkan kedustaan adalah sumber kebimbangan dan orang itu ragu. Ehwan fitnas dan yang masyuk mullah kita lihat sini. Farahah dariatul jannah aynar biduni amalin. Gak ada seorang pun yang masuk ke surga atau neraka tanpa amalan. Semuanya dengan sebab amalan semuanya dengan apa? sebab amalan. Cuma kenapa dengan apa Allah telah masukkan hambanya ke dalam surga dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya karena amalan saleh yang dia lakukan. Naam barakallahu fikum. Ikwanul qiddin azza lakumullah. Kemudian untuk mengenai penduduk neraka tentunya sangatlah banyak. Naam sampai sampai ya, apa barakallahu fikum habibakumullah disebutkan dalam hadis yang sahih yaitu Rasulullah apa? melihat para wanita mereka apa di antaranya adalah para penghuni neraka yang paling banyak inni raaitukunna aktsara ahlil nar sesungguhnya aku melihat kalian itu paling banyak penduduk neraka kalian adalah orang-orang yang paling banyak penduduk api neraka Maksud dari kalangan wanita bukan berarti semua wanita karena kebanyakan para wanita disebutkan dalam hadis yang lain ada dua sifat yang ada pada mereka sering kufur terhadap Suaminya tidak terima dengan gaji yang sudah diberikan suaminya, ngomel-ngomel, tidak -ngomel, bersyukur, mamiya. Jadi seakan-akan suaminya sekali aja berbuat kekeliruan, langsung dibilang tidak pernah berbuat baik selama lamanya, mamiya. Itu yang pertama. Jadi kurang agamanya, kurang akalnya, kurang agama karena yang namanya wanita kadang-kala -kadang apa libur solatnya, ketika haid, ketika nifas, dia ya tidak nak barakatul fiqum. Kemudian kurang akalnya tadi itu, kurang bersyukur nam itu tentunya wanita-wanita yang jauh dari agama yang benar. Adapun wanita-wanita ahlu sunnah sunniah salafiyah kita semuanya berharap semoga termasuk wanita saleha yang mana wanita saleha merupakan apa? Sebaik baik perhiasan dunia yang Rasulullah tabdakan dalam hadis yang sahih. Adunya matan, w khair matainya al marqatul saleha. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah itu yang bagaimana? Wanita salihah tentunya adalah wanita yang senantiasa tidak menyia-nyiakan hak suami dan juga terutama hak Allah dan Rasulnya. Naam. Beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Mengerti apa yang diinginkan suaminya. Pengertian. Tunduk terhadap apa? Na'barakallahu fikum perintah yang baik dari suaminya itu diantaranya antaranya na'barakallahu wa inna kriteria atau ciri-ciri wanita salihah sangat banyak sekali na'am barakallahu fikum. ini segede apa penyebutan memasuki surga dan neraka tidaklah dimasukin kecuali dengan sebab suatu amalan in khairan fa hayrun, wa in fa syarrun apabila amalnya baik balasannya pun juga baik surga Apabila amalan jelek balasan pun juga jelek itu neraka. Wallahualamuhu billah. Berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakot saat ini Alaihimin bayangkan ketika Muadz bin Jabal Abu Abdurrahman, Nabi fiikum bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang membuat aku masuk surga dan aku dijauhkan dari api neraka. Rasulullah mengatakan, Sungguh Engkau bertanya dengan pertanyaan yang besar. Bayangkan pertanyaan yang besar. Karena apa? Dengan pertanyaan ini orang akan selamat dari api neraka, maknanya. Dan juga akan dimasukkan dalam surganya apabila dia menerapkan, mengerjakan apa yang Rasulullah jawab nanti. Kita lihat. Agama Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah masool anhu. Rasulullah membesar-besarkan, mengagumkan sesuatu yang dipertanyakan. Min adli an yunabi hashtamiin. Walqariin ilahidromi hadal amrhatta yahtabib. Artinya apa? Kenapa Rasulullah mengatakan sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar si pendengar para pendengar dan para pembaca itu benar-benar perhatian penuh mengenai alangkah besarnya perkara yang ditanyakan ini, hingga mereka benar-benar Nah memperhatikan dan juga merenungi. Karena pertanyaan bukan pertanyaan sepele. Setiap orang pengen masuk surga. Setiap orang pengen dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai doa terlupakan. Yang Rasulullah ulang-ulang sampai beliau hingga menjelang akhir hayatnya mengulang-ulang doa tersebut. Rabbana <sa> ati nafitunnya hasana, wabil akhiratih hasana, watinah ada benar. Itu doa yang sangat bagus sekali. Jangan antum lupakan barakahalafikum. Ketika antum sujud juga dibaca tidak masalah. Ketika rukuk pun antum baca tidak masalah. Setelah membaca dzikir sujud dan dzikir rukuk Setelah membaca doa rukuk doa sujud. Kok ternyata masih panjang? Sisipkan di situ doa doa yang disyariatkan barakahalafikum. Naim. Ikhlaf fitnaaz dari Rasulullah kita lihat sini. Kalau, wailahu ya syiran ala man syiran Allah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Amalan tersebut sangatlah mudah bagi orang-orang yang Allah telah mudahkan. Maafkan kami, maailahu yasmiin royalamnya, sallahu alaihi bersamaan dengan perkaranya itu sangat besar. Nampaklah kalau fikum, nampak bersamaan perkaranya itu sangat besar. Ternyata apa? Ternyata sangatlah mudah bagi orang-orang yang Allah telah mudahkan baginya. Kenapa demikian? Li anadina walillahi dinun salhon. Karena agama itu segala puji hanya min Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Dinun samhun. Agama yang senantiasa memaafkan. La harajun fih. Tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam agama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Suman. Bukan berarti kita diam. Tetap kita menyampaikan al-haq menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, perkara orang yang kita sampaikan belum menerima, sabar. Kita doakan dengan hidayah. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa apa ya ikhwan warahmatullahi fikum? Wa bisa menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Untuk maksa tidak bisa. Lasta'alaihim bimusaytir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Na warahmatullahi fikum wa laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man Sesungguhnya Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Engkau cintai, orang yang paling kita cintai saja, Bapak maupun ibu, istri pun, misalkan kita sudah dapat hidayah, istri belum misalkan, itu pun belum tentu kita bisa memberikan hidayah tauhid, tapi hanya bisa memberikan hidayah adalah lahwal irshad, mengarahkan, membimbing, mengatur, bukan diam. Adapun diam dari kebatilan, diam dari kemungkaran itu sangat berbahaya. Jangan berkalau fikum. Sekali lagi, jangan kita diam dari kebatilan. Jangan diam dari kemungkaran. Jangan diam dari kemaksiatan. Sampaikan dengan kemampuan yang Allah, Allah berikan kepada kita semuanya dan berdoa semoga orang yang kita berikan apa arahan tadi menerima dan terbuka apa? Lem hatinya agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ikhwan fil din azbani wasaqakumullah wa hafidakumullah jami'an. Kita lihat sini Walasabpaton. Kemudian agama ini juga tidak ada sesuatu yang beratkan. Wa inna huwa dinul yata mashaakuduratil insan min rohi takul takalufin Hanya saja atau akan tetapi agama Islam adalah agama yang berjalan bersama kemampuan kemampuan manusia tanpa ada pembebanan sama sekali. Jadi kita tidak dibebankan barangkali pun. Maksudnya tidak dibebankan suatu perkara yang di luar kemampuan kita. Kita berdakwah semampu kita, nggak perlu kita minta-minta, nggak perlu menggunakan apa melakukan penggalangan dana, proposal nggak perlu. Itu termasuk takaluf, termasuk membebankan diri. Siapa yang nyuruh bikin masjid? Siapa yang nyuruh bikin pondok? Nggak ada yang nyuruh. Mampu bikin, nggak mampu nggak usah minta-minta. Selesaikan urusan, selesai simpel, Tapi kalau wahana nggak mampu sa, tapi mau bikin pondok, ya nah, terus bagaimana? Yang minta-minta itu takal lur, kenamanya. Takal lur membebankan diri, ya enggak? Enggak usah minta-minta, mampu bikin-bikin. Enggak bikin. mampu, semampunya. Selesai kan? Selesai. Enggak terjatuh dalam kemaksiatan. Adapun minta-minta haram barangkali hati, hati Jangan sampai kita minta-minta untuk pribadi, apalagi, apalagi untuk dakwah. Jangan juga. Ramya, upayakan kita menjaga harga diri, menjaga apa? Syariat yang mulia ini. Sampai-sampai Syekh Mukhlimin Hadilwadi Rahim Allah mengarang kita apa? Jamul masalah. Perlahannya meminta-minta. Jangan barakallahu lakukum. Kalau engkau mampu, tak usah bebankan diri. Selesaikan. Nah, barakah lakukum. Tapi kalau tak mampu, kok malah bebankan diri? Terjatuh dalam kemaksiatan dan kemaksiatan berikutnya serta kemaksiatan yang selanjutnya. Allahul astaghfirullah. Al. Ehwani fitnah dan rasa Allah ini segera apa penyebutan bahwasanya agama Islam Ini agama yang mudah sebenarnya, simple, enggak perlu sesuatu yang apa, membebankan diri manusia yang tidak dia mampu. Contohnya, antum ketika selesai penyelenggaraan jenazah, penyelenggaraan jenazah barakalofikum, kalau ingin kembali kepada syariat Islam, enggak perlu atau mengeluarkan uang untuk La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maknanya maklumat hulilan tujuh hari berikutnya seratus hari berikutnya seribu hari berikutnya itu kan butuh uang. Ya enggak. Kalau agama Islam sesuai syariat simple. Setelah dikuburkan sudah doakan selesai. Tak perlu untuk berapa mengeluarkan uang lagi kemudian nanti kalau tak punya uang pinjam dulu pinjamnya pun pinjamnya pun kemudian ke bank lagi. Allah jangan Oleh karena itu kalau kita kembali kepada dalil kembali pada Al Quran was Sunnah itu sangat mudah dan simple. Sangat mudah dan simple barakah fikum Jadi kita harus berhati-hati. Nah barakallahu fikum karena Allah Taala berfirman dalam Al-Quran karim لا يكليف الله نفسا إلّا Tidaklah Allah Taala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu, yang dia upayakan saja. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, jangan kita membebankan pada diri kita perkara yang kita tidak memampuinya Nah, termasuk bentuk contohnya perhatikan baik-baik. Contoh bahasannya agama Islam ni mudah. Kalau orang itu salat tidak mampu dengan berdiri dengan apa? Duduk. Enggak mampu dengan duduk dengan apa? Berbaring. Mudah atau tidak? Mudah. Dalam hadis dari Imam Husain rasulullah mengatakan sali qa'iman fa illam tattati' fa qa'idan fa illam tattati' fa ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring. Jika tidak mampu dengan berbaring semampunya. Solat bayangkan ini mudah atau tidak ini mudah, cuman sebagian orang kadang tidak tahu kalau sudah sakit itu kemudian tidak mau solat itu keliru, paham ya? nah, sakit apapun upayakan dinaikkan untuk solat semampunya, atau walaupun dia mampu yang gerakkan matanya dengan isyarat lakukan. Karena apa yang namanya solat itu wajib bagi setiap orang sampai titik yang paling terakhir dia meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia dia tidak bisa solat lagi tapi disolatkan. Ram nah, itu ya, nafarakalafikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nafar kalau misalkan ada orang tua atau misalkan ada saudara keluarga, kok dia sakit dan mampu untuk solat, suruh dia solat kemampunya. Tak bisa gerakkan dengan niatan niat itu termasuk juga niat. Contohnya, misalkan dia hanya berbaring, niatkan mudoh. Setelah mudoh, niatkan gerakan solat. Itu sudah masuk itu ya. Tapi kalau enggak sama sekali, Sudah enggak bisa sama sekali, Disolatkan. Nah, Barakallahu wa'alaikum, Karena sudah meninggal dunia, Ada pun pingsan atau yang pingsannya, Lain lagi pembahasannya. Naam. Ikhwan fit dina'az, Dan l'azakumullah, Kita lihat, Wa min ghoiri tasahulin wa tadyi'in. Dan agama Islam ini, Tanpa bermudah-mudahan, Dan tanpa, Membuat manusia itu sia-sia. Bayangkan, enggak bermudah-mudahan. Semuanya diiringi dengan dalil. Ini bagaimana? Ini tidak boleh dalilnya ini. Kenapa ini haram dalilnya ini? Tak sembarangan. Jangan seperti orang-orang yang jauh dari ilmu, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, ramnya, ya enggak. Ya Sebagian orang gitu. Eh, mereka tak suka dengan ahlu sunnah karena dikit-dikit dalil. Jangan seperti itu, Dalil itu penting. Dalil itu pokok inti barakah hukum. Kalau enggak ada dalil bagaimana? Soalnya dalil itu secara bahasa kan sudah kita lewati. Penunjuk arah. Misalkan aku enggak tahu apa-apa, mau pergi ke Jogja dari Jawa Timur Surabaya gak tahu dalilnya, gak tahu penunjuk arah, kok antum malah ke timur terus sampainya gak ke Jogja sampainya kemana? bisa ke Madura bisa ke Banyuwangi paham ya? naam barakallahu'alaikum, karena apa? dalilnya dia gak tahu. coba kalau ada penunjuk arah dalil Jogja ke barat ke barat terus, insyaallah sampai Jogja naam ya? bi'idnillah naam barakallahu'alaikum, seperti itu, jadi menunjukkan bahwa sebenarnya dalil itu penting kita perlu diperhatikan baik-baik Terkadang sebagian orang awam yang jauh dari ilmu Mereka mengatakan Masa kita dituntut menghafal dalil Kita katakan Kita tidak mengharuskan kalian menghafal dalil Tapi upayakan yang disampaikan itu ada Dalilnya ya enggak Kita enggak pernah maksa Bapak-bapak, ibu-ibu Hafal dalilnya ya enggak. Tapi yang disampaikan itu ada dalilnya gitu loh Yang disampaikan itu ada dalilnya Kalau Allah, kalau Rasul Itu yang perlu kita perhatikan ya enggak enggak mungkin kita menuntut harus hafal dalil saat itu Enggak mungkin ya, tapi kita sampaikan itu ada dalilnya. Nah itu yang kita perlukan barakallahu fiikum na'am. Kita lihat berikutnya. Fahwa tariqun sahlun lakilalman yasarallahu 'alaihi. Ini adalah jalan yang paling mudah. Nah barakallahu fiikum, jalan yang paling mudah atau jalan yang mudah akan terapi bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Amma man lam yassirhu Allah 'alaihi fa sa'bul Adapun orang yang Allah Taala tidak mudahkan baginya itu adalah sulit. Dari amalan-amalan ini nanti, orang yang Allah Taala tidak mudahkan sulit. La nah, barakallahu fikum. Nah, sulit. Ayo, kita lihat sini. An man lam yusannih 'alaihi fa washabun wa lidzalika ta'at wa ashabu Ini penting sekali ini. Oleh kerana itu ketaatan itu paling berat. Paling berat kalau terjadi ada pada jiwa-jiwa pemalas. Hati-hati jangan menjadi orang pemalas pada kalau Pemalas itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akhirnya menyia amalan-amalan yang seharusnya dia lakukan tertunda. Kalau sudah tertunda bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk nggak diamalkan lagi. Nah oleh karena itu kita diminta apa? Ya, kita diarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar senantiasa Minta pelindungan kepada. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal qatl di antaranya. Ya enggak? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau misalkan dia malasnya itu karena capek atau karena sakit itu wajar. Tapi kalau malasnya terus-menerus, pemalas itu perlu di Nah, barakallahu fiikum, olah kembali. Paham ya? Perlu di obati. Nah, barakallahu fiikum, mungkin dengan dipekam atau dikasih ramuan-ramuan Ya enggak Nah warahkala wikum yang jelas Upayakan kita menghindari yang namanya apa Malas warahkala wikum Apalagi malas bangun Malam ya, Malas bangun malam hati-hati ya Sepertika malam terakhir upayakan gerakkan badan-badan kita Seberat apapun badan kita Segemuk apapun badan kita Bismillah ya? ya, Nyalakan alarm Sepertika malam terakhir bangun bangunkan istri, anak yang sudah mampu untuk salat misalkan, hidupkan keluarga kita penuh dengan apa? ibadah kepada Allah Subhanahu wa Seperti itu harus ada reaksi, harus ada apa? reaksi, upaya dan usaha. Karena ini ibadah berat, bukan apa? bukan istirahat. Kalau istirahat ringan enggak perlu dipertanyakan lagi. Kita lihat sini. Allah taala Allah taala berfirman, "Wa innaha lakabiratul." Ini perhatikan. Sesungguhnya itu perkara yang besar, yakni salat. Solat perkara yang besar ya ini. Kenapa perkara yang besar? Antara sahwi kan sekarang? Banyak orang-orang yang beragama Islam tapi tidak solat. Jadi perkara yang besar ini, mereka apa meninggalkan solat? Tapi kalau kerja, masya Allah mampu kerja itu full, dua jam pun full kerja mampu dia solat tidak kuat. Bayangkan itu. Solat baru satu menit sudah kepanasan, misalkan. Tapi kalau kerja berjam-jam kuat, itulah yang namanya apa? Lemahnya keimanan Barakallah Fikum Nam. Allahumma San. Ilah al Khasim. Kecuali kalau solat itu yang melaksanakan adalah orang-orang yang Khasim, yang khusyuk. Fasolatul Khasim takunu qurra ta'ayunihim wa sahnatan alaihim. Masya Allah. Adab solat. Nah, untuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar beribadat bawa Taala sebagai penyejuk mata, bayangkan. Orang solat itu malah solatnya jadikan penyejuk mata. Nah, jadi pendingin itu istilahnya ya dan mudah bagi mereka wa ammal mutakatsilun fatakunun sakinatan wa qiblatan alaihim adzab orang-orang yang malas-malasan berat dan juga besar bagi mereka ma anna raka'atul la tastaghriqu waqtan tawilan walakinna tasuqqu alaihim padahal na'am barakalah itu itu berapa sih lamanya Cuma beberapa orang ke ya kan, tidak membutuhkan waktu yang panjang, tapi berat bagi mereka bayangkan. Ini setan Bismallah wabillahium. Setan selanjutnya siapa? Berupaya atau mengganggu bani Adam, membising-bisingi. Kan Lainnya, kalau orang sudah mulai sholat, datanglah setan, mengganggu di dalam sholatnya. Setan siapa namanya? Huh? Siapa? Pijak. Siapa? buat apa kali ngeliruh? Hizab. Hizab. Hizir. Sama Qazafar, Qazafar dengan barang-barang alaqiqum itu, lem riwayat seperti itulah. Jadi, kita kalau salat benar-benar khusyuk, paham Jangan deg-degan, goaruk-goaruk, salak-garuk sini kemudian langsung ke belakang lagi enggak enggak jelas ngapain. Hindari seperti itu, paham ya? Hindari. Solat itu menghadap Allah Subhanahu Wataala pada kalau fikm enam. Kita lihat di sini. Wagalika sair taat seperti itu pula seluruh ketaatan ketaatan. Fakun mal matlan. Yasrubu alaman leisain dahuliman. Menginfaqkan harta ini penting juga ni. Menginfaqkan harta sebagai contoh ini berat, sulit bagi orang yang dia tidak memiliki keimanan Lakinna ahlal khair wal iman yas'un 'alaihim dhalik akan tadi orang yang memiliki kebaikan dan keimanan mudah bagi mereka untuk mengeluarkan harta menginfakkan bagi orang-orang yang layak dan berhak mendapat mendapatkannya fayum fiquluha fayum fiquluhu 'ala mahabbatihi ta'atan subhanahu wa ta'ala akhirnya mereka menginfakkan harta tersebut dikarenakan kecintaan dia terhadap apa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wakadalaika hanyum fisa il amal dan seperti itu pula lah keadaan mereka pada seluruh amalan-amalan yang ada. Ikhlaf fitnah sekaligus takumullah hindari sifat malas tadi itu. Jadi kalau misalkan ada rasa malas segera ada solusi di sana. Solusinya di antaranya wudu mengambil air wudu pamia. Ya? Karena malas itu biasanya ada sebabnya. Mungkin karena ngantuk, ya enggak, atau mungkin karena ketcaphaan atau yang semisalnya nengambara kalau pikum. Jadi kalau Malas itu wajar, sunnatullah. Ketetapan Allah Taala hampir setiap orang itu ada rasa malasnya, ya enggak? Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, kita tidak perlu khawatir. Memang benar, Rasulullah mengatakan, liqulih amalan sirrah, waliqulih sirraten fatrah. Walaikatul fatrah tuh ialah sunnah fakat ahlak, walaikatul ilah kharizalik fakat halak. Apa artinya? Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat orang beramal, belajar, hajar, taklim. Padang semangat sekali ya. Semangat. Sumen walikullisiratin fatrah. Di masa-masa semangat itu ada masa-masa futur, masa-masa bosan Paham Ma ya? Masa-masa bosan kemudian malas sampai itu ada. Cuman bagaimana solusi yang terbaik? Fahamkan fatratuhu ila sunnah faqat afla. Barang siapa yang bawa masa futur, masa bosan tadi, kepada amalan sunnah Maka sungguh dia telah beruntung Barang siapa yang membawa masa futur Kepada perkara-perkara selain sunnah Perkara maksiat, Perkara kemungkaran Maka sungguh dia telah binasa Hati -hati pada Kita ingatkan diri kita pribadi Dan keluarga kita Anak-anak kita Ketika misalkan futur Bosun dari amalan-amalan Jangan diberikan apa HP mainan game Ini termasuk penyakit ini Game ini ya kenapa penyakit game ini adalah amalan mainan yang membuat orang itu doyak membuat orang itu lalai daripada ibadah, nah, kenapa lalai orang itu kalau sudah main game, itu kalau belum game belum berhenti iya tak untuk Abdul Khafur iya, wah gini saja belum dah ada ini, tapi belum game nunggu game dulu biasanya seperti itu, ini amalan-amalan yang sangat tidak layak, jadi para tolak dan ilm, dan kita semuanya menghindar dan anak-anak kita kita tanam kepada mereka amalan-amalan yang baik untuk mereka. Jangan na'am rakalah fiikum sejak kecil dididik diperkenalkan game atau misalnya, jangan. Na'am ini sebenarnya nasihat agar tidak apa? berlarut barakalah fiikum na'am. Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya kita ambil dikit lagi, qauluhu sallallahu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ini amalan yang Rasulullah sebutkan. Perhatikan baik-baik. Ta'budullaha walakushriku bihishay'ah. Yaitu. Engkau beribadah kepada Allah. Dan jangan engkau mesukutukan Allah Ta'ala. Dengan sesuatu apatul murni. Tidak boleh kita mesukutukan Allah Ta'ala. Dalam beribadah. Meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Meminta perlindungan. Minta rezeki. Diluaskan rezekinya. Diberkahi rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Tidak. Rasulullah s.a.w. suatu ketika menasihatkan kepada siapa? Abdullah ibn Abbasin. Radhi al-alumah, ya hulam. Wahai seorang anak, ihfadillah yafadzka. Ya enggak. Kemudian sambungan dari hadis itu apa kata Allah? Idha ta'alta, fas'alillah. Wa idha ta'alta, fas'alillah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. sekarang banyak orang-orang yang justru minta pesugian, minta kekayaan ke mana? Ke kuburan Mbah Fulan, Mbah Alan. Enggak dikenal siapa Mbah Fulan, Mbah Alan. Mam ya, kuburannya pun kira-kira sudah dikapur, tinggi itu. langsung dia sungkem di situ minta yang Mbah Fulan, tolong kami diberikan kekayaan, wah, sudah setahun penuh kami kerja tapi tidak dapat apa-apa katanya. -apa, minta kepada orang meninggal dunia. Kebalik atau enggak? Sudah kita lihat ya kan, terbalik Karena orang yang mati itu Butuh orang yang hidup Bukan orang yang hidup butuh orang yang mati Terbalik atau tidak Kalau orang-orang aman kan berbondong-bondong ke kuburan Hidup gak mereka Hidup butuh kepada orang yang mati Minta rezeki, minta kesugihan Ya gak, seharusnya orang-orang yang mati Itu butuh orang yang hidup, butuh doa Naam barakallahu fikum Itulah yang namanya apa, kesyirikan Naam, sampai-sampai Al-Imam Al-Mujadid Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi Rahimahullah Beliau menyatakan dalam kitab apa itu Al-Qua'idul Arba' Al-Qua'idul Arba' Nah menyebutkan bahasanya Orang-orang musyrikin Zaman dahulu itu lebih ringan Dibanding musyrikin zaman sekarang Ini zamannya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu Lebih ringan Apalagi di zaman kita nah Tentunya apa? Musyrikin dahulu itu lebih ringan kenapa? Karena zaman sekarang ini lebih parah gitu loh Parahnya ada beberapa kemungkinan. Pertama, terkadang orang-orang bodoh pun tertipu. Kuburan kira-kira apa? Sudah dipapur bersih, kemudian eh, barangkali pun apa lagi ada atapnya, kemudian ada AC-nya misalkan ya. Di situ langsung dia minta-minta padahal kuburan kerbau. Allah merestan. <tipun> kuburan apa? Kerbau. Kekane ya? Karena apa? Karena syiriknya parah itu nih. Mintanya tidak kepada Allah SWT. Nah barangkali pun Allah merestan hati-hati. Itu pertama. Kedua. Orang-orang musyrikin zaman sekarang, laa barakallahu fikum, mereka mintanya kepada kuburan, minta kepada para wali, minta kepada nyrorofidul sama ratu pantai selatan atau mereka, itu ketika sedih dan ketika bahagia. Orang-orang terdahulu bersyirik ketika bahagia saja Kalau sedih ikhlas mereka dalam beribadah. Ya enggak? Antum saksikan, gunung meletus malah bawa tumpeng ke pantai selatan. Dialirkan, dihanyutkan ini lagi murka ratu kata terlatarnya. Allahumma stann, itu jangan ditonton. Mami, ya? kita berdoa kepada Allah Taala Semoga Allah Taala melindungi kita semuanya dari makar dan tipu daya syaitan. Seperti itu barokatul fiqum enam. Ehwan fitnaaz dan yasaqumulah kita lihat di sini hadal aslu. Inilah nama barokatul fiqum hukum asalnya. Ta'budullaha wa la tu bihi syaa. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Kau ni taala seperti fitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Abu Tumloha Wala Atu Shiku Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat ini ada dua rukun. La Ilaha Illallah. Di dalam ayat ini mengandung dua rukun. La Ilaha Illallah. Apa dua rukun itu? apa dua rukun la ilaha illallah dua rukun la ilaha illallah apa nafsu an nafyu wal itsbat ya, ini dihafal ya tapi dihafal ya dihafal sekarang mulai lihat enggak masalah berikutnya dihafal rukunnya mudah an nafyu wal itsbat ini diapal kalau Fikun. Jangan. Sudah bertahun-tahun belajar. Ini enggak tahu. Jangan ini sangat. Memprihatinkan. Kalau sudah bertahun-tahun belajar. Zaman laskar jihad. Misalkan. Nah. Kalau Fikun sampai sekarang. enggak tahu. Rukun. La ilallah. Memprihatinkan sekali. Salam ya. Allah mustaham. La ilallah. memiliki dua rukun. Apa rukunnya ini? an nafiyu Al-Isbad. Al-Nafiyu. Meniadakan. Seluruh peribadatan. Selain Allah Ta'ala. Al-Isbad. Menetapkan bahwasanya semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya itu yang ingat ya? Nah, sekarang mana? Anapnya? Wa'budullah ini isbat. Wa la tusyriku ini nafyu. Ya enggak? Ya Beribadah kalian berAllah isbat namanya. Menetapkan kan wa la tusyriku dan jangan kalian mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Apa ini? Anapnya. Berarti dua rukun ini dihafal. Rukun la ilaha illallah Dulu kan sudah pernah anak berikan pada kan Satu paket itu Satu paket itu dihafal Makna syarat rukun Makna la ilaha illallah La mabudah bihakil illallah Rukunnya An-Nafiwal isbat Syaratnya ada di lapan Ilmun ya'inun ma wa ikhlasun Wasitukuka ma' mahabbatin Wa qiyadin wal qabun Wasli dan tamin Tuhanku firaun umi kabilah siwal ilahi minar al-sani Delapan syarat semua dah kita lewati ya, jadi dihafalkan. Moga Allah senam. Lihat sedikit lagi para kalafikum takbutullah walatuci kimi syaiyah dan wat-tauhid. Inilah tauhid. Lam yak tapi bikaunit takbutullah. Jadi tauhid itu enggak cukup dengan ucapan takbutullah. Kau beribadah kepada Allah belqala wala tusyrik bi sayaa tapi harus jangan kamu mensekutukan Allah taala kenapa karena kalau kita nyembah Allah nyembah berhala juga itu belum dikatakan muahid belum dikatakan ahli tauhid jadi jangan tertipu dengan slogan kaos bertuliskan la ilallah kami <tuliskan> ada ada tangan gini ya karena lihat kaos-kaos dijual itu Sebagian la ilallah itu cuma slogan saja tulisannya tauhid ini ia ya, menyembah kebunan, minta kepada bahkulan bahalan. Ya? Tahu hit mana? Om ya. Antum tahu tak kalau kawal jual itu sebagian ada tersandak nah, ilahuloh, tangannya ini ada tangan menunjuk ke atas ini. Itu slogan. Amalannya yang penting warakahulikum. Minta hanya kepada Allah Taala. Nah kita lihat di sini. Allah Musta'in. Kata beliau, "Kakon ya Taala, wa mudulah wa natsirku bishaa'." Lihatlah ibarat Allah tasihmu wala tukbal ilham al ikhlas. Dikarenakan ibadah tidak dibenarkan dan tidak diterima kecuali bersama keikhlasan. Fa ida dakhala asyirku fa innaha tabtulu wa la tanfa'u Apabila ibadah kemasukan syirik. Ibadah itu kemasukan syirik, maka apa? maka syirik tersebut membatalkan ibadah tersebut dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Perhatikan baik-baik. Jadi kesyirikan sebagai apa tadi? Kesyirikan sebagai apa tadi? Penghansur apa? Ibadah atau amalan. Jadi upayakan orang beramal itu hindari namanya kesyirikan. Syirik akbar maupun syirik aswar. Kalau syirik akbar menghapuskan semua amalan. Kalau syirik aswar menghapuskan amalan yang terkenanya apa? Syirik itu saja. Ikhwani piddin az bani wazakumullah. Ini bagus sekali nasihat. Syekh Salah Al-Kawzan. Hafidhullah Ta'ala wa ra'ahu. Fa'idha dahhala syirku fa'innaha tabtulu wa la tangfa'u sahibaha apabila syirik itu dah masuk dalam ibadah maka menghancurkan ibadah tersebut dan pelakunya tidak bermanfaat. Maksudnya bagaimana ibadah tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya? Wala yakbalu Allahu subhanahu wa taala dan Allah tidak menerima ibadah tersebut. Hati-hati para -hati kaum ibadah jangan sampai terkotori apa? kesyirikan. Nah, karena dipermisalkan bahwasanya kesyirikan itu bagaikan hadas. Bagaikan hadas yang masuk dalam thaharah. Orang kalau di atas taharah, di atas kesutian itu suci. Tapi kalau sudah kemasukan hadas, kemasukan apa? sesuatu yang menajisi, maka enggak dikatakan suci lagi. Naam, seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fiikum. Fal musyriku la yuqbalu minhu Orang musyrik itu enggak diterima amalannya. Kenapa? Kita lihat dulu. Wa amalin khalaathu syirkun Innallahalayakbalu. Maka setiap amalan yang tercampuri kesyirikan maka Allah Taala tidak menerimanya. Dalilnya mana diantaranya? Dalilnya Allah Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walau ašruqulah habiṭa ilhamakannu yagmalun. Kalau seandainya para nabi saja ini para nabi ya, kalau seandainya para nabi saja berbuat kesyirikan ini saya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan. Yang berikutnya. La <tuk> in ashaqta layhabatana amaluka wa la takunanna khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian berikutnya juga firman Allah Taala wa qad illahi min amalin faj'allahu haban nusura. Kami tunjukkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia yang penuh dengan kesyirikan Akhirnya kami jadikan amalan tersebut Bagai debu yang berterbangan Ikhwan fitnina'az dan al-zatumullah Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita termasuk orang-orang Dijadikan orang-orang yang golongan Mewahidin dan juga orang-orang Yang Allah ta'ala masukkan dalam surganya Dan dijauhkan dari nerakanya. Alhamdulillah rabbil alamin